רות, רות, פרק א' ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרטים מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב. ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויישאו להם נשים ממואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות. וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקום היא ותה שוב משדה מואב. כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו, לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי כלותיה עימה. ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי כלותיה. לך שובנה אישה לבית עימה. יעש אדוני עמכם חסד. כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי, ייתן אדוני לכם ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה. ותישק להן, ותישנה קולן, ותבכנה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב, לעמך. ותאמר נעמי, שוב נבנותי, למה תלחנה עמי, העוד לי ונים במאי, והיו לכם לאנשים? שובנה בנותי, לכ נא, כי זקנתי מהיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו? הלהן תאגנה לבלתי היות לאיש? על בנותי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה אבי יד אדוני. ותישנה קולן, ותבכנה עוד. ותשק עורפה לחמותה, ורות דווקא בה. ותאמר. הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר רות. אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהיך אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי, וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם. ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת <תרא> נעמי? ותאמר עליהן, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, ורקם השיבני אדוני. למה תקראנה לי נעמי, ואדוני ענבי, ושדי הרע לי? ותשוב נעמי, ורות המואביה חלתה עימה, השבה משדה מואב. והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים.